Батько розрівняв лопатою землю, сипнув зверху снігу. Варя, здоївши корівку, сховала у кишеню невеличкий вуслик крупи, яку приховала для Марічки. Відлила глечик молока, обережно засунула його за пазуху. Поки добре прогорять дрова у печі, вирішила сходити до подруги. Туман жалібно заскавчав, побачивши Варю. «Потерпи, – сказала йому, – зараз повернусь і чимось тебе нагодую». Варя мимоволі поглянула у бік сільради. На вулиці ще не розсіялась нічна темінь, але навіть у присмірку вона помітила на ганку людську постать. «Кого це там принесло, ні світ, ні зоря?» – подумала Варя. «Напевно, хтось уже видивляється, що коїться у нас на подвір'ї». Вона відімкнула хвіртку, вийшла на вулицю. Проходячи повз колишній батьківський будинок, знову не втрималася, подивилася в той бік. Постать була непорушною. Хто там? спитала Варя. Відповіді не було. Цікавість взяла гору, і Варя зробила кілька кроків до вхідних дверей сільради. Волосся від шаху заворушилось на голові, і Варя дико закричала там висів на мотузці чоловік. На її крик, звідкись підбігла жінка. Підійшов сусід, а Варя не могла відірвати очей від повішеного. «Тож голова колгоспу донісся до неї, як з-під води. Голос. Тож ступа!» Опанувавши себе, Варя побігла додому. З глечика розплескалось молоко, заливши її груди. «Тату!» – сказала вона, важко дихаючи. «Там висить ступак!» «Де?» – підхопився зліжка Павло Серафимович. «Там!» – вказала рукою. Уже розвиднулося, коли Варя знову вийшла на вулицю. Тіло голови колгоспу все ще висіло – тихо погойдуючись від вітру. Що він не сам поліз у зашмург, а його допомогли, було зрозуміло зі зв'язаних мотузкою рук, заведених назад. Зібралося все керівництво. Стояли купкою, про щось перемовлялися. Зібрався натовп цікавих. Люди обговорювали подію, але ніхто не висловив жалю. Аваря поглянула на повішеного й одразу відвела очі. У чоловіка було велике, налите кров'ю посиніло обличчя – з рота вивалився фіолетовий язик. Заскрипіла підвуга їздового. Тир зупинив коня Пантьоха. Він пройшов крізь людський натовп, зупинився, побачив повішану і попрямував до нього. Сцій. закричав до нього Лупіхов. Ти куди? Туди. Пантьоха показав пальцем. Треба відвести. Їдь далі, наказав чекіст. А він. Його зніма міліція. сказав Лупіко виштовхав у спину розгубленого Пантьоха. Йоу, почулася з дороги, і під вода далі. Аваря вже намірилася йти до Марічки, але через натовп, просто до повішеного, підійшла одарка. Змарніла, худа, очі запали, на руках тримала закутану дитину. Не встиглу піков і оком кліпнути, як жінка плюнула на тіло з тупака. Ну що, клишонога, посміхнулась, посміхнулася, доскакався, собаці, собача смерть, тьху, плюнула ще раз. Задоволено засміялася і пішла собі. Варя попрямувала до Марічки. «Повинна ж вона врешті-решт до неї дійти?» Чула, що трапилось, запитала Варя, зайшовши до хати подруги. «Чула, хай би їх усіх перевішали», – відповіла Марічка. «Як ви тут?» «Мати, подивися сама». Варя підійшла до ліжка. Марічка підняла ковдру, якою була вкрита жінка. У неї були відкриті очі, але в них уже не було життя, Лише повне збайдужіння до всього. «Скоріше, Боже!» – хрипко сказала жінка. Її груди підіймалися від частого важкого дихання. Оголені ноги, колись такі міцні пружні, схожі на пляшечки, стали тоненькими. Здавалося, що то самі кістки, щільно обтягнені жовтою шкірою, лише неприродно виступали колінні суглоби. Марічка вкрила матір. «А сонечка, здається, поглачила!» – сказала Марічка. А Вона підняла сорочечку дитини. «Дивись, у неї животик побільшав», – похолила подруга, «І ніжки вже не такі худенькі». Варя завагала, що потрібно сказати Маріжці правду. Було помітно, що дитинка зовсім охляла і почала пухнути від голоду. «А я кажу, що дитина погладчила так, як мої ноги втрутилась у розмову тітка Фенька за круха Марічки, а вона мені не вірить». Жінка підняла спідницю, показавши неприродно повні ноги. «Швидше боже, уже відмучитись, нема вже сили жити!» «Ні, неправда!» – Марічка взяла на руки дитину. «Скажи, сонечко, що наша бабці все наговорює!» Лише тепер Варя помітила в очах Марічки якийсь нездоровий блиск. І розмовляла Марічка якось дивно, швидко і надто збучено. «Незабаром повернеться наш татко!» – говорила Марічка до дитини. «Він привезе нам багато-багато хліба. Татко нас любить. Він нас забере до себе в місто». А там є їдальні, є магазини, в них є хліб і цукерки, і олія, все-все. Моя донечка буде їсти солоденькі цукерочки, так, Соню? І таке завжди, – пожаліла сітка Фенька. Невже не зрозуміло, що Павла не треба вже чекати? Марічка зиркнула недобре на свою кругу і знову до дитини. Погано вона з так, донечко? Марічко, ти не захворіла? – обережно запитала Варя. – Ні, з чого ти взяла таке? – Мені здалося. «А нам нічого не здається, так, моя ляличка?» – поцілувала дитинку у лоба. «Я принесла трохи карчів», – сказала Варя, поставивши глечик на стіл. «Тут ще трохи круп». «От і добре», – весело сказала Марічка. «Зараз будемо їстоньки». «То я піду». «Іди, Варя, йди», – відповіла Марічка, не поглянувши у її бік. «Слухайте, що я вам зараз розкажу, не повірите!» – почала Ольга радісно, ледь встигла переступити поріг. Вона швидко роздяглася, сілася на лавку. «Що ж таке незвичайне трапилось?» – поцікавився Павло Серафимович. «Як ви вже чули», – бочила Ольга, покривши плечі хусткою з голови. «Замість повішеного голови колгоспу призначили щербака. Кажуть, що тимчасово, поки скличуть колгоспні збори, і виберуть нового». «Це ми вже чули», – сказав батько. «Уранці усе керівництво поїхало у район, чи то на нараду, чи хто зна, куди їх чорти понесли», – продовжила Ольга. Я відпросилась і сьогодні була вдома. Аж бачу, люди кудись поспішають. Я на вулицю. Біжать у колгосп із торбинками, з мішечками, з вуздиками, хтось чим. Дізнаюся, що роздають зерно колгоспникам. хто що і скільки, ніхто не знає. Я за Івана йдеш туди. У коморі стоять ваги і сам Кузьма Петрович роздає кожному члену колгоспу по кілограму пшениці і по пів гречки. Якби ви бачили, що там коїлось, жінки руки намагалися йому цілувати. Воно ж, звичайно, дав потроху, але ж те зерно може врятувати чиєсь життя. А може, для когось та гречка як порятунок від вірної погибелі, чи не так? «І ви своє отримали?» – запитав батько. «Так, і на Івана дав, і на свекрів, хоча ті вже не в сила були діти. Я і вам принесла жменьку гречки». «Навіщо?» – сказала Варя. «Ми ж більше, ніж ти, – виміняли борошна». Не вам так, дітям кашка або супчик буде. Ольга урочисто поклала на стіл узник. Варя подоїла корову, зупинилася біля корівника. На землю опускався зимовий морозний вечір. Раніше вона з цього місця любила спостерігати за мінливими вогниками на озвір'ї. Там був хутір надгорівка, де хатинки вишикувались в один ряд десять хатинок, яких вечорами люди запалювали світло. Наставала темрява і хатинки знакали з виду, а в пітьмі блимали лише вогники вікон. Останнім часом Варі помітила, що вогників стає все менше й менше. Ще вчора тьмяно поблискували лише в одному віконці, а сьогодні була суцільна темрява. Варя ще й трішки почекала, а вогник так і не засвітився. Вона вже намірилася йти до хати і сидити молоко, коли почула, як рипнула хвіртка. Хто там? спитала вона, побачивши людську постать. «Варю, я, Кузьма Петрович», – звався чоловік. Варя поставила відро, підійшла ближче. «Ви до батька?» – запитала. «Проходьте, він вдома». «Ні, я до тебе». «До мене?» – здивувалась Варя. «Так, що ти там так видивлялась?» – запитав чоловік. «Підійшов, побачив тебе, а ти так пильно кудись дивилася. Люблю спостерігати за вогниками». «У хатах надгорівки», – пояснила Варя. «А сьогодні не дочекалась жодного». «Їх уже не буде», – задумливо сказав Козьма Петрович. «Ніколи не буде». Згасло світло у хата, бо нема кому світити. «Сьогодні помер останній житель хутора. Невже нікого не залишилося? Жодної живої душі». Сам перевірив усі помешкання. Їздовий вивіз останнього померлого, а я позачиняв усі двері і віконниці, вивісив чорний прапор на крайньому будинку. Чорний, навіщо? Чорний прапор, сум, траур. Це означає, що у поселенні вже нічого не залишилось. Разом із людьми помруть їхні помешкання, двори і садки заростуть бур'янами, хати вростуть у землю, розваляться і незабаром стануть в рівні із землею. Про колишнє життя будуть ще якийсь час нагадувати яблуні та вишні, але ті недовго проживуть без людей, здичавіють, вимерзнуть, згинуть, як і їхні господарі. Вони помовчали, сум обійняв душі не залишивши потрібних слів. «Може, зайдете до хати?» Варя першою порушила мовчання. «Ні, я не надовго», сказав Кузьма Петрович. «Сьогодні роздав людям трохи зерна та гречки». «Чула, але ж ми не колосники. «Я приніс вам трохи зерна», подав Турбинки. «Там гречка і пшениця». «Але...» Варя розгубилась. «Бери, згодиться. Я колись дружив із твоїм батьком. Я знаю. Якщо запитає про мене, скажи, що я не забув добро, яке він зробив для мене», – попрохав Щербак. «То зайдіть і замість скажете. І візьми ще оце». Чоловік взяв руку Варі, поклав на долоні щось металеве і тепле. «Що це?» – запитала вона. Моя нагорода, відповів Щербак, срібний Георгіївський хрест. Навіщо ви мені його даєте? запитала вкрай розгублена Варя. Про Торхсін чула. Торхсін всесоюзне об'єднання для торгівлі з іноземцями було створено для прийому в населення золота срібла на грудних хрестів нагород прекрас тощо. Трішки зізналася. Там можна виміняти за срібло щось із харчів. Ні, я не візьму, це ж ваша нагорода. Так, я був на фронті фельдшером, рятував поранених. Тим паче, Варя перестягнула руку з нагородою, заберіть назад. Салиш, все одно назад не заберу. Чому? – спитала вона. Чому ви нам допомагаєте? Ти дуже схожий на свою матір, на Надію, якось лагідно сказав чоловік. І батько ви щось є. «Надя, вона була такою гарною. Ви її знали за молоду?» «Так, нам з дружиною не пощастило. Нема дітей. Коли дивлюся на тебе, то уявляю, що ти могла би бути моєю донькою». «Як то?» «Я був закоханий у твою матір», – зізнався чоловік. «А коли приїхав, то дізнався, що Павло її вже засватав». «У мене добра дружина». Але я все життя з теплом і ніжністю згадував Надю. Жодного разу я навіть не поцілував її. Не взнав, яке на дотик її волосся. Жив поруч із гарною дружиною, а в думках завжди було перше кохання. Не знаю, чи зрозумієш ти мене, як воно жити поруч з однією, поважати її жаліти, а думати про іншу. Варя промовчала. Лише зітхнула. «Якби ж ми були разом з Надею, ти була б моєю донькою!» Сказав він якось із жалем у голосі. «Тоді я була б іншою!» усміхнулася Варя. Вона подякувала Кузьмі Петровичу. «То я піду?» запитала. «Не кажи батькові про нашу розмову!» Попросив він. «І передай йому, що я прошу у нього пробачення!» «За що?» «За все!» Ти відповів, і швидко зник у темряві. Доки керівництво чекало міліцейської підмоги, щоб заарештувати Кузьму Петровича, до його садиби підтяглося чимало людей з усіх куточків села. Отримані вчора харчі дали селянам якусь надію, а вже наступного дня стало ясно, що вона була примарною. Підкопаївці обступили натопом Кузьму Петровича, відтіснивши керівництво вбік. Щербак стояв на ганку, без шапки, без теплого одягу. Поруч із ним дружина Марія, не злякана, ані тіні пререченості, готова прийняти реальність такою, яка вона є. Підкопаєвці звернувся до людей Партору. «Товариші, я маю дуже мало часу і хочу сказати, шкодую, що не встиг зробити для вас більше». «Нато встиг, ніби завмер. Ви багато чого не знаєте. Мені втрачати нічого, тому я можу собі дозволити донести до вас правду». А люди жадіб наловили кожне його слово.